ورق متضلهي وداركاءه يا بارئ لطفك يشملنا يا بسم الله الرحمن الرحيم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 Ma, alinna, ma fauna, bima alamtena, ilmen, ya më alimna ma jë mfauna, a mfauna bimha allemtena, a vazibna ilmen, ja rabbel a alemin. Falenderimit akana Allahu të zëlleshanu, unë fuqiplotit, vetëm më ne falemderojmë vetëm të kaj më bështetemi, dhe vetëm për ti fali dhe ndi më kërkojmë, Salavatut dhe salamat, përshëndetjet më të përzemërta ja dërgojmë shpirtit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të dërguarit mëshirë për nirëzimin. Lusim Allahun subhanuhu al selam që nga qyvend të dalim më disnë do bishmë dhe atë ta fusim në vepra, se detyria që është të dobishmë ajo është vetëm ajo dobie e cila futet në vepra dhe veprohet me ta, për ndrysh, do të, të, të jetë argument kundra neve ditën e gjykimit. Nuk jom këtu vëllezër të dashur para jush që t'i ligjorojmë. Un komor fjalën këtu domethën si moderator ose prezantues si ju organizatorëve të nderuar, keni parashihur xhoxën e nderuar këtu Muhammas Lumën, të cilën ne keni pasnderin muajin e Ramazanit vitin e kaluar ta keni hoç këtu, ta keni ligjërues. Domethën për shumicën vetë është i njohën, kemi edhe xhoxën e nderuar këtu Nyrzim Susurin, edhe ai do të na nderoj mbi disa fjalë me një ligjërat ndoshta do të jetë domethën paksa modeste mirë, po shpresojmë që të ja në, në dobiton. Stojejnë liderat të, të cilat do ta ndëgjojmë dhe do ta fusim në vepra, duke lutur Allahun Xhaleshanun që gjet mëzlisht ashtonë tek ai mëzlisht e hajrit, mëzlisht të cilën mëlaçet do ta rrazojnë dhe do të luten mëlaçet e mshirës, do të lavdërohet Allahu Xhaleshanu me këtë rob të cilët tubojnë dhe kujtojnë Allahun Xhaleshanu, kështu na premtoi pejgamberi Alislam dhe shoqët e tij, premtoi kur i pa po truç duke kujtuar Allahun Xhaleshanu dhe duke mosuar dinin e tij. U dhe ulë vderu, sa do të lavdërohet Allahu Xhaleshanu para mëlaçëve, mëlaçet të cilët janë kriza të cilët Nuk i bojnë gjunafa Allahu Gjeleshanu Para atyre do të livdojët Allahu Gjeleshanu Me roperit e ti të cilët të ubojnë Dhe kujtojnë Allahu Gjeleshanu Mësojnë dinin e tina Unë pa unë burkojnë një herfile mështë Mësëmiri që mund të filohet një me gjithës është Nga jetët kuranore Do lus, ton, kuranore. të alusë <të> laun <të> tonë vestimin Nga i lezoj në disa jetët kuranore Kujtojnë në shëjnë pa mirë rëgjim Bismillah rrahman rrahim La yastawih ashabun nari wa ashabu aljannah Ashabu aljannah ti humul fa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdu lillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala al-mabuuthi Rahmatan lil alameen Wa ala alihi wa sahbihi Ejma'ina ma ba'd Allahum subhanahu wa ta'ala Falandirahim Salavatet selamat Yadrugain profetiton Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Familja e shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të së botës. Nusullallahu fuqjeplot që tubimin ton ta bëj tubim të, të bekuar dhe ata të cilet marrin pjesë, ndëgjojnë apo flasin të beqatojmë me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Fillimisht ju falenderoj të gjithëve për këtë pjesëmarrje, gjithashtu i falenderoj edhe organizatorët, udhëhecët dhe ata të cilet, të cilet janë bashkaktar për tubimin tonë këtë vend. Falenderoj edhe Hoxhën Them Hoxha Muslim Azlamin, të cilen e kam pas Mësus në medrese, pashtu vazhdoj të ke mësus edhe pas medreses Sikur mështë ma më kështë dhamë fjallën për parën U do të kështë amërë pashtu E pas kanë organizu këta dhe hoqa Po insistanë Për, insistan. për ndryshën nuk me ndajë se është edheb edukat me fol para hoqës Kajrë, shalë, lau në falë të gabimet të gjithë muslimanve Lëu enzël naha edhe l'Qur'ana ala gjëbelin Lëra ejtë hun khashi ammu të saddi ammin kheshjet illa Allahu fuçiplot në këtë ajete të cilat i lexoj. Vullahu json mjaftçar t'na tregon për rëndësinë e Kuranit. Edhe duke u lexuar këto ajete, paqsa isha duke i medituar, edhe vendosa të flas, flas për ta, duke e ditë se muslimanët Kuranin pak a shumë e kanë marrë me hgur, e kanë lënë anash, nuk e meditojnë, nuk punojnë me ta, as nuk e praktikojnë. E praktikimi Koranit pa dushim është dhe praktikimi sunetit Nuk ja kan kuptur rëndësi në Koranit Sa në kohë tona Korani ka mbedve të mëzbukurim për vitrinat, raftet tona Ku shpesh ka prejneve të cilët e blejmë au se na falet Korani Dhe ashtu që ndrojnë facet e papri shura Që prej blerjes e dhjetë vjetë pas Ku kem pas rastin të ndëgjem Nga disa njerëz Të cilet mua personalisht nga than Hoqë unë e rruj kuranin Qa që mirë e rruj Sa akum shtjell me pëshkir që dhët vjetë pas më të vjetë Edhe që atur rrëna i sigurt Tjetëri thot Unë e rruj kuranin Thot nuk ja Për ly, nuk janë ndoti facet Me prekshtu, me i ba me, me trash Se kurani kër shumë qelet Aja dhe trashet Aja të atë unë e kam si që a dit që e kumlen nga respekti Që aja e ka I shkreti për kuran Në më thonë nuk e ka ledzu kur E kurani në duhet me ledzu Kurani në duhet me meditu me, me, me Allahu gjele gjelalu hu Këtë obligim, pra dinin islam Në krye me kurani në shëjt Wa ka dhenë maleve Nuk e kanë pranu Wa ka dhenë Tohja ka dhenë tokës, edhaja nuk e ka pranu Pas taj njëri u këtë amanat Pra këtë din, në kruje me Koranin E kamar, ka marë Mirë pa i ka qenë një randë Pra njerëzit janë një randë Nuk e dinë rëndësin lëgni të ti Lëu anzëlna hadhe lëqurëan A la jëbelin la rëajtëhu Khashë ammutë saddi ammin khashët illa Sikur Allahut tja kishë zbrit këtë Koran Në ndonjë malit do ta kshepat të coptuar, shkrimet bëhen pluhur. Pse? Për shkak të saj ja, që ja den mali rëndësinë fjalës së Allahut. A thua ne jemi duke ja ditë? Kjo është një pikpyetje që nëse i përgjigjemi këtyre pyetjeve që do t'i përmend ditash, atëherë shohim se ku jemi ne. Fillimisht sa e lexojmë Pas taj, sa e kem su përmënsh Pas taj, sa e kem kuptu Qur'anin Elhamdulillahin kush din me përkëthy Kull huvë Allahu ahad kush din me përkëthy Inna atajnake lkeuther Inna atajnake Dikush tët at. Allahu la ilahe A kem su Allahu la ilahe Allahu nuk kazat përkëthy Subhanallah A i kështu e thët On pa arsuetoj me injoranc, a mo deri kur marsetu me injoranc. Deri kur generatorat po shkojn, trejat po vijn. Deri kur marsetu. Laja se spode, laja se ashtu. Deri kur Milan. Andaj, ne do të ta meditojm mashon. Ta meditojm tja ku mësojm kuptimin, përkthimin e Kuranit. Ku vallahe, disa njerëz për fat të keq, aq shumë kjo është mirë po është keq. Kan filluar me lexuar gjuhën arabe me bohatme, ndoshta edhe me shit. Qa nëse e pytë në gjuhën Shqipe, kur nuk e ka ledzu Koranin? Jo se ma mirë është me ledzu Shqipe, a ma nuk është edhe mirë me ledzu 23 vjetë e mësme di që ka e të ledzu? Njerëzit kanë marë këtë Koran në një forma po në tjetërën me hëgjur, e kanë lonë, e kanë bojkotu, këto une i thash me e meditu dhe me e kuptu, qa pëtë me thonë, mësë falë masanina më me e praktiku, aja e fundit, Nuk po flas për nevet xhamis, inshallah as kan nuk jam duke prek direkt në fjalët e mia, por ja ço diçka duhet me thane, mesaj, të më thonë edhe ne tjao kumtojm këtë mesazh këto fjalë të tjera me të cilat nuk janë në xhami. Andaj Kurani Allahu tazojal nuk guxon të merret te lihet anash. Duhet të meditohet, të mësohet. Edhe pse kur po tham Kurani nuk ka për qëllim që tjera të tjerat janë më pak të rëndësishme. Me to kam përqëllim mas Koranit vjen hadithi Dhin fjal të ulemave e tjere tjere me radh, dini islam Mirë po, një vla musliman I moshe së rej ka rrit të krye një shkodh filoret Mes me ndoshta dhe fakultet Të merë zanat nga me të ndryshme të kompjuterin Din të punoj me kompjuter E shkatran edhe ingatran për qefi Edhe nuk është në gjendje akoma që dhët vjet falet Me dit me ledzu Koran në gjion arabe Subhanallah Laznik kjo nuk është arsuetim Ndo ë Mësi shtitë të gjithë në një thesë. Por në shumicën e raseve nuk është arsuetim të mësëmësohet fjallë Allahut Gjellegjelalu, kur popullë jonë shqiptarët deri në vitet dhjeta apo një zeta të shekullit kalumë, një 1910 e një zete aty pari, kanë ditë të gjithë me shkru, me lezu dhe ka qenë gjuhë zyrtare, apo shkronja zyrtare kanë qenë alfabetu Osman edha i Arab. Ku pas taj me kalimin e kohës, Erdh deret te ky alfabet latin te cilen e kemi, saq problem se ka ardh. Ne kemi nkundërshtim me ato te cila vetem jemi ne te prezant. Ne rregull, po le ta msojm edhe ata. Nëse jemi në gjendë ta msojm një gjumë. E për jumë kjo është direkt, e cila ju shërben në dunya vetëm apo në shumicën e rasteve për interesat qesaj bote, për me punu me jetë punë dhe me konsumatorët ose me shefin, me shumë me me bë mua habet këtu pun, në punë se çet nëse zen. Gjermanishtose kuaj diçka, atë nuk e di çfarë arsye, gjuhua e cila ty të jep do bin botën tjetër. Fash gjuhë gabova. Shkrimi s'paku. S'pë dham me gjuhën arabe, s'paku shkrimi në Kur'anin. Ta marrësh dhe ta lexon Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Elhamdu. Jo Elhamdurillah. Dhuri rë nuk ka. Elhamdulillahi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ta lexon në gjuhën origjinale si është brit. Kur e dim se kret nuk mund të bani Abdul Basita. Mir po spaku të dim të lexojmë fjalën e Allahut dhe të na tërçethë të trupi, mos ta humbim këtë shans në këtë botë dhe mendoj se edhe hoxhallar këtu që janë në këtë vende, posa që është hoxha juaj në këtë xhami, mendoj se janë në gjendje edhe me nxipresin që dikush më mësu Kur'an. Mir po vllazni, keni kujdes. Ta shpodal të ata të cilët e kanë su me ledzu dhe nuk e praktikojnë, të kenë kujdes, të praktikojnë kuranin, të punojnë me kuran, por tja bashkan gjitim edhe haditin e pejamberi sallallahu aleyhu sallam, të cilët komentohen për mes fjalve të djetarve, të gjithë djetarve të ehlu sunetit, të djetarve të hershmë dhe të vënshmë, nga se kurani dhe suneti janë si kurse për islamin janë, Perfeton janë sikurse dy krahë, të cilët duhet të shkojnë paralel njëri me tjetrin. Asnjëri nuk duhet të guxojë të jetë më i gjatë se sa tjetri, nga se plumbi, i cili ka njërin krah më të gjatë se tjetrin, ai nuk mund të fluturoj drejt, mirëpo ashkan shtrëmbër. Ai i cili ai plumbi i cili njërin krah ka të kputur e njërin rregull, ai nuk mundet më fluturoj. Ai plumbi i cili ka dy krah të kputur ku ku përta, e han e shkel edhe e mbyt kush mundet. Andaj për neve muslimanët Kurani dhe Sunete janë dy krah përmes të cilëve ne shpresojmë me fitu, me synd dhe me arritjen e xhenetin. Lutallahu fuqiplotë na mëson të ta lexojmë Kuranin, ta kuptojmë atë, ta praktikojmë atë, të adim rëndësinë Kurani, fjalës së Allahut Azza wa Xal dhe ta lëma atkohën e të cilën vetëm xhallarët kanë ditë me lexuar Kur'an, por secili besimtar të bëhemi lexues të Kurani, praktikues të Kurani, të fjalës së Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, me selam alejkum ورحمة الله وبركاته ده يعلان فيالة نهوزة ندرور شيخ مسلم أظلامت حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين تندرور فلازن ادن نهير پاس دمضت موايبه پر ريم نجمينة ديت اقانت në rrugën Luan Shtrase, Levin Shtrase, që thëjë që tjipë të. Këtë vitë jemi një vitë madë vjetër se vitin e kaluar, që kimi që. Vjetë i kimi kaluar disa ditë bashkë më juve në mujë në shenjtë. Prej vitit kaluar, derin këtë vitë, që në mes dy Ramazanave i kini pasë një më dhëtë mujë. Pa e e futë vehtim edhe juve në provim, por në formë të pyytjes, qka kemi arrit mërë ndanim dhe të mujve, prej rezultateve. Për arsye se, në ketë mujt Ramazanit, hynsh me një kurs, e krysh një kurs të madhë, me agjerim, e me dua, e me namaz, e me vitër, e me zeket, e me vizita, zjarete, e me iftare e me gjitha të mirat e Zotit të muajit Ramazanit. Mandei për Ramazanit që Allahu inshallah na e ka fal mëkatet, na e ka fal gjënahet në këtë muaj. Un po tham pa shype. Pa shype po tham, nëse Allahu xhallalu nuk na kalon keq asnjëherë, elhamdulilah. Mir po të ndëruar vllazën ju jashtë Në diaspor juve për u thonë atje prej vendit Jash dë vendit Edhe nga mrenda vendit E ta shubon si jash dë vendit Si mrenda vendit Një halë kemi dhe një derë të gjith I gjith popli Në përgjithsi Nëse i veqoj Me paket qëlim Shqiptarët në përgjithsi E gjithi me ti Muhammed Sallallahu aleyhi vësallam Sa suksese kemi për një vit. Çka mundim me bë, çka mundim me pas? Hocalarët ne për nevojë në mujnë Ramazanit, ne për gjitha vendet, alhamdulillah, po m duket janë më aktiv. Edhe jemaati është më aktiv. Në Ramazan për arsye se ata shejtonat e mëdha ata bosat që janë, ata Allah i mshelen të cilat i ka theksur Resulullahi sallallahu sallam, në hadith që në fillim të Ramazanit, hëgjëlarët ju kanë kalëzohë plët her, qillën dyër të gjenetit, e dyër të qillët në transmitim tjetër, e mbyllën dyër të gjehnemit, po edhe vinhën në pranga, mërë dhe të shëjatuin, ata shëjton të mdajnë, sa ta dëvolë tjesin, nëse lumëntum shilën ata të volt fesat sa dushojnë prandaj në dush kohë që ata të volt ishin në shilë e kët popullit kishte ardhur në xhami kët muslimant çfarë që, që na nuk i veçojmë musliman dhe jo musliman kët që janë la ilaha illallah spëdi shahadetin hajtë se musliman zdimu fal hajtë se musliman u morëm vesh inshallah nuk jam grup të cilet ju thajmë njerëzve qafira aniknena apo të namazit apo ramazani e Ha, shka për më duhet ajë namaz ju Shkon ju falën ju Ose tjetëri Allah i në rrujt Prej gjahillakit jesish pa dine pa i man Qka më duhet më ma gjerua Gjeroni ju Unë s'kam gjunaha Kusht ka gjunaha Let falet eksifar, fjalsh, E kësifar Fjallë të cilat janë Jo proga, provokative Por janë Nga cëmuse Prej vetë shëjtanit Lanetullahi alehin Prandej Për një vjet Qka mundet më arrit U meti Vëllahi më konë edhe që ata shejtan të vojlë të ishin lidhë, diqysh, si ata klysh të vejgjelë. Kishim arritë ma shumë, për bashkë na në përgjithësi, ka mundësi pak, jo vetëm ata me i lidhë, Allahu Gjelle Gjelalu, për dhe na me mujtë me i lidhë, diqysh. Me që ka mundë mujmë me i lidhë? Na mujmë me i lidhë me punë të mira. Allahu Gjelle Gjellalu hu i ka që se cilit njeri i shejtan se cili prej neshe ka ka një shejtan që e këshilon ka keqja se shejtani vëma ja i duhumu shëjtanu illa gërura, shejtani veç ma shtrimi ju ban as dhe o tjetër ju qënë me një shkallën ma të keqja dhe ju len loq e qënë njeri në kufër edhe thot mas i kebon kufër thot ke më thëli shejtani dhe kalle lë insani këpër Fëllëa ma këfer, këllëa inë i beri umin, këllëa inë i e khafu Allah rabel alamin. Ata të dhëllët, ka mundësimi i lërguë e na, insha Allahu ta'ala, si kur që jishtë lërguë, dini kënë i ndëgjuë prej Hazreti Miri, a që koni drejtë, a që në rrugë të Allahu ti mirë, dhe i rreptë, sa që kur ka hecë rrugës, shëjtoni ka ka hecë, këre ka poa, ka ndruë rrugën, nëse në tretuarin tjetër ka dalë. Ja ka pas gajle i meri të radi Allahu anhu Do mu thënë që kërë shkallë e ka qenë Kje bëhat me iman, ha? Pa iman zbëhat Allah i në i shtoftë dinin edhe imanin një ja arabi A për në ryshe shëjtoni vë Allah i të nëzezat i bon Po të regojnë pak, pak didve të ju të regojnë i rast shëjtonit Se bol ju kena majtë në tension për një mujë Ramazan Gase, gase, gase dhe na i milot të i dhënë gasë Hecë, hecë bëhe dhe juve pak të marim maqela si pak mahabetin e, Në Vienë ishime një hoqë prej mektes Në boni një derë sa tje Në të gjamin kryesore në Vienë E tregoj një tregjime, unë e majta në menë du juve më ju tregu Aja arapt që e tregoj të, të arapt këto mahabete Po edhe të poplata jonë i përgjigjen Tha gjithë shëjtonin të o përmendë në përmëgjlisa e shëjtoni lanet, lanet, lanet, lanet, lanet, u bon pak si monotonin, adi shëjtoni lanet, e shëjtoni lanet, një ditë më një mëgjlis të më tha të o falë shëjtoni lanet, a i njëni kishton për ati bëllë dhe mo shëjtoni shëjtoni lanet, ha e të li në shëjtonin të këshirë punën e vetë, në këshirë në punën e juj. Edhe kjo pak si pak si e butë kjo fjallë, dhe mekë, çka ky mbrojti prej njerëzve çka ky mbrojti shka ban kryhet me zlistë shkon këtu në shtëpinëve këta dhe bjer në xum kur bjer në xum shejtani vjen do të filan të sjejë biri i ademit fam kë mbrojt tat i mu për her të parsa po ni prej biri i ademit je ti që më ke mbrojt fa po për unë përdu me të qarros të i sentë, me të do një dhurat ja përtha se s'ka nevoj ja përdu me të qarros se kur i në sentë për mua s'kanë folë si kur ti ti ke thonë hajt be lanë shejtonin në ke liru pak e paket tjerit ketë të më sharrue lanit, lanit, lanit ti të hajt li në shejtonin këshu në punëve të du me të qarros diska në rabi shtonës një farfjale nuk i përgjigjit kësa i tonës por të ndreqim Ajo biset populore, nuk është të realitet, tha e i tha, lasu krala vagjip, s'ki nevoj me në falenderu, ose e kom pasë borç me të mbrojtë. Ajo thohet, kërta falenderesh, kërta të, të krye dikush një shërbim, s'ka nevoj me falenderu, ose e ke pasë për borç, ose e ke pasë për borç, më shëjtonit se kemi në borç me mbrojtë, mirë pa aton shka ka pasë kjo prej, prej njerit, prej njerëzve, ka kujtu që edhe shëjtonin e mbro Nëjë se Tha unë du me të adhonë një dhurat gjithë qysh Me të qeroz dhishka A ki qef thati me shetit Me dalj, ka përmi male, ka përmi fusha Me pa që ka falë Allahu gjellë shanu Që ka kryu Allahu A ki qef me pa E kret ka në qef me pa, qësë ka në qef Kër hypish në aeroplanë Sa her hypish, pra pësht Mirë dhe me thonë Sheh malet, sheh fushat, sheh detin Sheh, se për hypish lartë qytetin prej përmi e, e, e, e katonin tonë të shpinë tonë dhe knaqështë o po në helikoptera, po diçka tha, po kam qef, tha, një hajde me mu, tha po unë po të qarru si një njërë skuzjanë, tha se unë e fluturoj shëjtonat një me fluturoj në që këj naltë, njënë munuë me me dëpërtu në naltësit, naltë ta me ngua Allahu që ka pjurdojnë me lekt në qijlë e pajtohët, diqysh hajde me mu, e mori, e hypin shpinë Shinim ata. E kam ashtrupi poshtë ti thot, me pat i mahkluat të krijesat e Allahut të blesh këto malet, të fushat të. E, e hypi në shminë, është etit, është etit, është etit, i gat ka për mi. Dekura kë ku rubo gat gat mbi ta. I erdhi koha që me, me pasu i derdje, dhe më thon, me pas u erdhi, domethënë, më pas nevojë për për tualet. Thau shejtan, tha kam nevojë tash unë me zbrit thati me më dhonë le që, me më mundësua që me këvi ujin, me dalë nevojtore, banjo përdu, e, tha, s'kem logari, tha, që të është dhe shumë në altë, ta jemi s'kem logari, me zbrit në tokë, tha, pëllëshoja që atë të kujë. Po, tha, doma në një, këni. e, tha, se shumë në altë, të të të të uji, e merë fruji ma hiqët. Dhe dhe e alëshojë. Ma si që të ta që është të jalëshoj, shëjtoni kure ka nëreç punën mirë, ma si që jalëshoj e kreu, i arëtë që u thap i gjumir, ta se e fli që e kretë që tash. Që e që farë të qarrosë me i ka bo amore tash tash tash të vesh, që u thë ta shtë tash se e në gjumë këna konë, që u thë ta shtë ta se e fli që e kretë, ta e bënë e faqëja zesë. Që shëjtoni shkaban, e tash na, që ta shëjton të vogëlë, at adresin te vogël se ata ata ata të vogël. Ishëm pak a pak ditëve se shejtani ka mësuajë insan të më bëjë keq. Merrëm një moment për i vrejë poruim çan të vogël, ata bubate vogël, e çan të madhja niknena. Në ditë atje në Itali, në vend i Italis ë niciteze vogël ku isha për ato ditë javë, ni grua e kalith mia si thit vogël si gucë prasicë dëvëtër, edhe kalidhë me rypa, edhe ajo mësus si i qani me hecë, me rypa kalidhë dhe pëhetën, unë s'pojë marveshë që ka pëhetë thot italisht, por me këtë që isha bashkë, me këtë laun, pëhetës a i pëhetën atë, edhe pëhetë thot me shumë shpirtë, o, oh, djali jam, hecë ma shpirtë nëse jemi vanua, i folën atë, Gjële ku ka rritë shejtani? Ka rritë shejtani që e të birin e ademit, së dhe që fare të jënë të bitë e ademit, a janë kretet. Kullu ku minë adem, vë ademë u minë të rapë. Gjithë jënë të bitë e ademit, ademi nga dheu. Edhe kretet dhe Zvicrant jënë prej ademit, edhe Gjermant, edhe Italian, edhe Angli. Kret njeri edhe atat gjekichenit atje kretje në gjapantë brusliute. Kret, kret ketë kjenë, Këtë janë të bitë Ademit a lejtë salatu e salam si përfaqen e tokës, vdekje, shka kanë vdekë, shka janë, shka kanë me leje, shetoni ka rritë njeri unë, birin e Ademit, me i thonë ti mësë u zhvillo më kryu e njerës, po lejti mësë, në që të shkalla, ka prunë, lejti femë nësi ka thonë ti s'ki me lindë, edhe ma shkullit zbanë me rujtë fëmi, po ti shka duhet me bëndë, duhet me e, Rujt një kafsh prej malit, një qenë, një matës, një thinik, një kaprol, një kudiu, një kafsh kryesore. Jo me zhvillu e njërzimin, qëtë dëregje, ka kjo në teme gjonë, për mësë me u shërdhu e juve, veç për du me thonë, shejtoni ku ka rrit insanit me jabon qarën, qëtë dëregje që e një dit këtu eh, po më trego një vla e ka shke ai bitbullja i qeni që i hanjeri unë e ka hangër të minë e ka hangër e ka shkyu e ka hangër tani policia ka ndenua gjukata ka ndenua me cofje me dhekjat me të mytë ma të qenin po po pronarja e qenit në gjukatë po thot ma mirë mu me mytë së me ma mytë e vladin të që dhe shëjtoni ku ka arrit nese që tu ka arrit shëjtoni o vlazen musliman Jo që ju çajini në ajetin kuranor që neve Allahu xhallajelaluhu Gjell thotë inna ash-shaytana lakum aduwwa fattekhithuhu aduwwa. Shaytani është për ju armik, edhe ju konsiderone për armik, e jo për mik. Allahu po thot, na thotë, nëse na pajtohom me punët e tija dhe na e përkrahim, na çon nesër me shëtitja ja. Në qënë ka një korë zërë skuzion, a vo, e bëjmë që ato shka ka, ka bohajt që e ka shetit. Pra ndej, në mu mundu o diqka me bo. Kështu që të ndëruar musliman, viti që kaloj, elhamdulillah, ishim këtu deri para 2-3 ditve para bajramit vitit e kaluar. Edhe bashkë me juve që e një prezent shumit vitit kaluar këtu, Elhamdulillah kemi pas disa gjallë aktivitete gjalla nëpër tribuna islame këtu në Zvicerë, në Austrië, në Gjermani, nëpër disa pjesë deri edhe në veri të Italisë ishim një herë. Donë me than kishim disa gjallërira. Elhamdulillah kemi pas mledh mjete për juve, kemi bën tribuna, iftare, dikush i ka pëlqyer, dikush i s'ka pëlqyer, dikush ka thënë mirë, dikush ka thënë keq. Jo për xhamatin ton çtu. Pa kurnim, na kemi pak marak. Fjallën e, e të holoj me, qoj me Një bëjmë të vërtete ja duja në gjeshima Nekë një në adinë Sikur, sikur Allahina e falca Ato kreta e në vezveset shëjtanit Mirë po si rezultat duhet ju thamë të gjithë Dhe më ardhë mirë që që luëm rastësisht Se une isha një avë një tali E kështu që pata qevë më ardhë një natë Më ju pa në djetikon Pas i që kemi hangër buk vitin e kaluar Alhamdulillah, Allah ju dhe është bërëqetë edhe juve, edhe ka jemë konë që kemi pasë rezultatit të vitit të kaluar, pre akcioneve që kemi banë këtur në djeti konë edhe në qytetet tjera, ka jemi konë disa edin, ka jemi konë, si të mësë kryetari i gjami se din mirë, se me zore mirë shaditën e pushimit njërë njavët, po alhamdulillah, sufer lovë në fundë me në serinë. Pështova, dhe më thonë, elhamdulillah, e si rezultati aty në levizjeve dvitit kaluar e kemi ndreq një gjaminë të tërpoj. E cila nuk është rezultat kreti i Zvicrës, po dhe në vendet tjera, dhe më thonë, në vlazen mrenda dhe jashtë vendit, e në shalla u të ala pas një mujit me izëm të Allahot Gjellë Gjellalu, kemi me hapë, kemi me qelë, ku do të shifnë edhe në kamerat e internetit, në shalla u të ala, me izëm të zotit. Çka dua të thëm me Çeton, që dashja më përmend para Juve. Te gjithëve po ju tham, te gjithëve po ju tham edhe vetit aty normal mesin e Juve të jemi aktiv. Jo pasiv. Ku duhet ne aty duhet të mken. E sidomos, e sidomos sot që të jemi edhe më aktiv për arsyesë Mu apo më duket, ne shtojm shumë gabim, po më duket se diçka kemi mësi në fund karavanit. Po më jan se diçka keni mësi në fund të njerëzimit, në çdo pikë pamje. Për sëmodos si kur është ndytytja te feja jonë Islame, sa jemi të gjallë. Ë, do të thon para 2 javë që erdha kënde dola prej Kosovës në aeroportin e Prishtinës. Kur hypam në aeroplan vërtet po në aeroport Suni dalloj kush është u thar, kush jotani. Kur hypa në aeroplan dy persona po mduket apo tre këngun po kret që s'kan hanger në aeroplan. Kret hngrën, kret pitën. Bilei vret atë disa raste nuk u kënaq që me ujë në Ramazan, po lyp ke bir, rakia si dvolgla me pi, në me pi ku? Me pi për mihran, nails. Në, në Ramazan mi bó Allahit kufër Masije, me katë të madhë me bonë me stokës dhe qilit mi vrënsira, subhanallah. Njeri ju mundët këtu shëjtani me të prunët në qëtë dëregja, edhe pse mu në Ramazan lejohët me hangër, kur t'je uftar. Po Allahu ka thonë, va antësu mu, خير لكم نساجروني është më mirë për ju, sidomos për këto udhëtimat e Sodit. Po këto imranda ditës do të haj ftorin përgatit në terrenin po vini tribun Islame atje ku isha në Itali, domethënë këto udhëtimat janë tash këto sikur ja? si të isha afruar tokën me zvepja, sikur të isha rumbullakt dyonë të rumbullaktat me uafrua. Subhanallah. Etash me hanger apo me u thon drejtën nuk e vrejta as një famën që uftonin në Ramazan tambuluar Çka po dua, më thonë, dua më thonë, të them o vllazën? Po dua të them të gjithëve, të jemi më aktiv. Si brehoxh më aktiv, çka po lipot prej neve? Ne na është ajo më di dikush konkretisht çka më bë. Bon. O vllazën, sikur çkemi fole edhe vjet, edhe si vjet, edhe dart ban inshallah, sa të kemi gjallë, kemi humër, do të flasim më aktiv, do më thonë, të them të ulësh me familjen tënde me bab dhe me nan, me vëllezër dhe me motër, me grua e me vajzë, e vlat tu familje. E tjesh aktiv me ta, më u mësua fjalën e Allahut. Më ia mësua çka kemi por borc maskujt, çka kanë por borc femrat. Wallahi nuk e din. Edje isha në këtë pjesë në lindore të Zvicrës, aneka Kanton Sangallse, çka i thoni? në për disa familje shkova me keqardhje po tham po skam shkatbajnë do unë s'di si të bajnë vallahi gajle e kam gajle e kam se ndoshta boll spo eci asun as ti kanë smujë kanë sihir kanë şeytani u ka hin njerëzve në mesveti burrë grua evlad i se doin u paraqitin motër sa vallahi smojme e durua as kënt në shtëpi Mora mi bë rukja, shumë se bajnë, thamë drejten gjithë kunësë, së duhet të autorizaj vetë vetën më këtë rukjen, filloj të dridhet, filloj të dridhet jarë në të deregjë, sa filovë adhune më u frikësua, se tani nëse kalon, e skalon ku finin, tani shkëm i bon, që shme u qëtsua, subhanallah, sa probleme, thuje motër shahadetin, në shkëduen la ilaha ilallah, vëllahi nuk e dihë, Rasësht Dullëm me bledi Qka Në qytet E takuëm aty në dyqonin Një motër, një, një femën tonën Unë e ka shkojt Ashtë kam edhe moshë Sa du pak së më vjenë marëm i pyyt, më thonë, nuk më keq kuptonë edhe femna shumë lejt, muë ndështëta, për arsyët të moshës, edhe pse mundët me më, më keq kuptu, për po ndështëta të, të gjitha jo, një oftojë tha kja në shqiptare e jona, sa shumë falë ti je muslimane, tha po, unë ta shëkam qefë që ashtu, është ti je mërtume, a jo pak si pyytje banale duket, Tha, jo, tha, si jem hala amartume. Po e fejume, tha, po. Me musliman, me vazhdova, tha, me musliman, tha, jo, tha, jem me këtë dvendit. Emnin, me treguje dhe emnin. Në bëja emnin, me treguje dhe në bëja emnin. Në keqë ardhje kishë një emën të nënave të tona, gravet të gravet Resulullahit s.a.s.m. Këfmi, tha kam një fmi. A din që është haram, me najtë me ta? Së këmë gjithë ta kush me mbu një qa. Një qa i zvihet, ta është me kja firë. Juve ju duket nda është ta palidhje që kjo bisejtë. Në të i një motër do të hiqë ta shpëtojshë dikundë. Një vladë të kimës të shpëtërshë dikundë. Gjeta rastët të tila në Përitali, edhe në Austri. Edhe gjona pozitive, pëllotë kam që kam e tregu, po ato pozitive isha Allah dhe na i cimë për ato, për ato negative në shëqlin tonë që në kanë ra në qafë. Bona një iftarë të disa vlazenë, Tiftar, nga tiftarë, nga shërbion, nga këna, që në njani me kamerë, video kamerë, nga inqizonte, e vrejta kështu më rastësishtë, pithëmë ati dëzotit shpisë, nga kemi këtë vlaunë që përna inqizonte, thë prej Portugalisë, që a kini, thë dhondër, a është mësliman, thë jo halavë, për shka në hali, thë pot, ka dhondër heqë, thë prej kishës, po këne a ka hinë këne këtonë, këne gard ka gardhë janë dhe jo alo dhe një islam më ngoni këni një ome e mytët një person, mytët e taj personi një qindët një ome e mytët një qindit mytën për një a pe kuptoni dhe një islam e mbron edhe një shoqëri e mbron edhe një individ a pe kuptoni këtë teorin islametonën. Feja islame e mbron edhe të shoqërin dhe e mbron individin. Feja islame nuk lejon asmë mbyt, por nuk s lejon asmë të jenë pjesëmarrës në mbytye me gjysfiale. Mi thon dikujt për me mbyt, jo mbyte, po mby mby. Vetëm mba. Heqmë s me zgjat un të in. Për thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, men i shterek kush merë pjes fi qatli muslimin, bi shatri kelimetin, men i gjys fjale, jeti jomë il qiyameti, vë huë ajësën min rahmeti Allah, vë janë ditën e qiyametit i këputur nga shprejsa nga rahmeti Allahudjelajaluhu. Men i gjys fjale, asë që me mëjtë, asë kamarar me mëjtë, Ska tentu me mytë Veto me fjallë, ka dhe më bë Më bë dhe o në altë Ka insistu Vjen ditën e kiametit Edhe është A jesë min rahmetillah Ish këputur nga më shira Allah Kjo dini janë E tash Pse për po ju thamë sa her Edhe më kini ndëgjua edhe në internet Bisedat edhe aneknena të gjitha Gjithë ju këmë thonë Në ndihmoni Ndo shta dikush, më një rendi, kure kemi folë fjallën në ndihmoni, i ka shku ndërmend më një heri në i për një pare. Franga, se euro. Më një heri dikuj qëtu i ka shku menja. Jo, vlazën, nuk kanështë qëtu. Në ndihmoni është fjalla fizikisht, materialisht, moralisht. Në gjdo pikpamje. E kjo moralisht, qëka në kjo në moralisht? dhim, sa në shajnë, sa në fyjnë, sa që shithë fjallë, ato sa dherdhja jo, pr problemi vogële. Aman, nese ju të gjithë që i një qëtu, që unë ju nëmërova pak para, që të më përra fërësisht, diku a fërë 70 vetë, e sa, se cili, se cili me folë, me familje në vetë, me evlatë të vetë, me unalë, a ka rezultate që kjo baba kërë nalët me gruën edhe me evlatë në shtëpi? Një motër nga Gjermania, mimother muslimane të cilën as e kam pasën jo një herë më ka qel telefonveres më ka falendëruar edhe ka çajit më lot në telefon tha allahut shpërbleft inshallah më shpërblejnë me dua anajo çim ka bë tha vetëm për atë ligjërat të më ke thon o burr o musliman nalo me gruan tënde edhe folni kur të hani iftarin nëse në ramazan ka çën kur të hani iftarin debato me gruan më i grua bre çu allahuxhallaxaluhu që na ka urdhnuar xherimin e ramazanit përthot e dhe për me mbulu e femnat flokët e veta, trupin e vetë që ka pëthu është ti? Në këtë formë shko që ka pëthu është ti ojgrua ti që ka përta mërmenja se dikuj së ka e mërmenja heq kërkund dikuj së përja mërmenja heq e këtu në përëndim jo që na ju fajsojm juve se na e mi bom mazi se ju atje në troje tona Në më thonë, nuk kemi, asë nasë si jemi këtu për fajsimin e dikujt, asë ju më sëngoni, asë këndë nëse dikush në fajson. Të gjithë jemi të përlym, të përlym me mëkate, me gjunahet të cilat Allahu nuk i donë prej neve. Këtoj në gjërat kërësore, e Allahu gjëllë gjëllalu hu pëthët, im të gjhtëni bu kebajre ma tun haun anhu, nëse ju largohën i nga mëkatët e mëdha, Këba i rëmatun haunë anhu, nga të cilat jeni të ndaluar me i ba, nukë këfiru anëkum se i atikum, wa nukë të khilëkum me të khalen kerima, na juve uafalim me katët e vogla, edhe jufusim në gjenet. Fol me gruë, në musliman, pëse po thomë në ndihmoni, a përshirëni mbulesa sa posul mohot në Kosovë po qitet për i vendit punës, nuk po prejnohet shkollë të mesme, nuk po prejnohet në fakultet. Kështë në ndihmoni të gjithë, të gjithë, ha? Më stoni ti, o, bëhoj, mirë, ju, hojëllarët, edhe ju, edhe ju, mirë, begi mirë e kini edhe ju. Ja, ja, kemi në qëtë pikë, do të kemi kretë mirë, edhe ti edhe unë. Zmanë femënat shkojnë e shplume, haramështë. Nese ju largohëni nga me katët e mdha, Zbulimi e femnes është prej mekatit të madhë Që nuk ka meni e ere në gjenetit Dhe pse ere a gjenetit nuk hatët, shijohet Kaq dhe kaq larkësi të madhe A jo rëzikohet me zjarë në gjehnemit o vlazen? A jo rëzikohet me zjarë në gjehnemit? A femna, valahi, të regonju që të hadith femneve Isha Allah do të amanin me në Që të në të regonjove, qëta është që bëtë të regojë? E kanë shumë lehet me hinë gjenit. Pëmdukët femnët e kanë ma lehet me hinë gjenit se në ma shkujtë. Kovët fondit që të mu pëmdukët. Vëllahu alëm. Përthëtë Resulullahi sallallahu alaihi vësallam. In në lëmërë ata. Më dëvërtet përthët femnë. I dhe sallet këmseha. Inshallah manin mend qëta. Femnë në nëse e falë pëzë vaktin e saj. Vësamet shëhreha Dha gjeron mujën rëmazan E falë pëzë vaktin dha gjeron mujën rëmazan Dhe hasënët fërgjëha Edhe ruën moralin e vetë Nderin, në muzin e vetë Që veç për burin e vetë është Tre Vë taat zërgjëha Edhe i bën i taat burit vetë Qëfar <coughs> është i taat Edhe gjon burinë kemi raste që këmhinë në rastet konflikteve mes burrit dhe gruës edhe më ka në kua burri më ka në kua burri që gruja për i thëtë mësha jo iftar e di një shqiptar që që shtojnë mësha shqip në qatë shkala po pse edukata niveli tradita që për e ndjekim qështu Shiko sa lete pa të mpra Në katër gjonë, të regoj Ti Besnik, shë që stënde Besnikit pja marë e emnin Masi që e duhe shumë edhe Më karamalli me pa Katër gjonë, thuj Gryo për me hinë gjenet që i këtë katra e kije Të regojnë ju të gjithë edhe njona ve tjuja Edhe motra ve tjuja Edhe grave, edhe vajzave, edhe rejave Edhe kujtë mundi, edhe të zakëve, edhe talëve, edhe të gjithve Sa lete ki me hinë, thujnë gjenet ti Ka thonë Resulullahi sallall ka thon gruaja si ti fal pes vaktin 1 si ta xherma ra ajer ajer ramazanit 2 si ta mbroj moralin muzin, burit, thuhët, e muzin 3 apo si ti bën i ta at burrit 4 i thuhet po thot peigamberi udkhulil jannate min haythil abdhab shiiti hin xhenet prej ciles der duesh wallahi ma sha allah Vë po ndukët që i gratë, ma shallan, këtë pikpomi. Nërë po, me lejuë vetin, me i qelë gjëmëtyrët paratë tjerve, edhe me kujtua femë në ajon, me kujtua femë në ajon, që po vjenë prej Shkupit, prej Kosovës Lindore, prej Prishtines, prej Tiranës, e prej ku po vjenë, me mendua që nëse i shplonë gjëmëtyrët e trupit vetë, i zbulon i gjveshë, është e emancipuar apo është e ngritur, e kulturuar apo e edukuar akudune. A kjo është një gabim i madh bile bile tekstualisht, tekstin tekst me shurd fjalën emancipim. Keni ndëgjuar emancipim? Thuhet vetëm për gjininë femërore emancipim. Për mashkullore thuhet edukim. Me i edukuar mashkujt dhe e me i emancipu femrat. A emancipim është shumë ketë, se fjalla emancipim nuk ka shqip, është në gjuhën latinë, latinisht, që e ka originën e fjallës emancipare, emancipare, emancipus, emancipim, që dhe më thonë në gjuhën shqipje, gjveshje, me gjvesh nga teshët. E na, e, kur ta përbëdore një profesor prej vlaznive tonë, sidomos në disa gjenerata tonët, emancipimi i femrës, edhe në i hapim syti, i qkyjim, a pa e shka tha, sa diti kë, a njëtët sa diti kë, sa fjallën emancipim, e hoqja s'pëthot emancipim tërbije, shka një tërbije, edep, edepsës, me edep, shka keke jo i shkurëgjoha, aja pa, ja, ba, in, ska, aja, s'ka, arsimim be, emancipim, ha, <laughs> ha, mashallah, ma, për përkëshyre në fjallor, shka pëdela jo, Unë e këshirin e përroj, ka është Të po është, ka pëdelë kjo emancipim Emancipare, emancipus Emancipus, po bjerë në pus Po, po Gjveshje, po thët Në gjuën e latinë e qenë ka Me e gjvesh, me emnen Rëdhja ka në rritur A gudzën kush A gudzën kush sëtë Që është në qëtë deregje Prande, mas i zgudzësh më urdru Në allu debato Të fundi-fundit, thujt A më praneshë në debat, grëvo? Debat, dialog. E pash një vla, një musliman, një vla timin, një musliman, ka erda këne pra për ju të regoj edhe një rast, që ditë shumë. Kështë ardë për për cjal në gërbet, në eroport, aj që nuk të, u thonë, ka ardë për cjal një dë vetin ë shumë zbuluat ajo ishte ajo motra. Tashovla. Ti si vjeri? Apo apo të mundon thashë kjo? Apo të mundon që kjo të çtuthi reja është plumë kret po të ston. Shumë është plumë e tepruma. Ai kadales mua po më thotë Tha hiqë, thasë pëm pëlqenë pas që pëgudzoj me folë. Tha është pëse? Tha se pëprishtë puna kretë, tha. Ja ka bon, tha djali tem vizën. Ja ka bon, tha djali tem vizën. E thashtë me një vizë me ju robnue shëjtanit me selë, eh? a? A i bare me ta qarosë një, një ekskuzionë, bare? Amon, për një vizë. Mu qërë ditë për një vizë? Mm. Jëja, ja, thësë guzoj, ja, si asë hënë e ja, thësë e bënë hëtë ma keqë. Shka bënë hëtë ma keqë? Eta është këthejëmi pak në anën tjetër o vlazën. Ma keqë se me hupë akireti në ka. Ma keqë se me hupë akireti në ka. Kjo dhe njoja është shumë e lakëmushme. Njërez në jam ja, insan jam i të gjithë Në ju që inë në burbet një koma dë gjatë këtu Të gjithë, tash ju, ju, ju unë së pëdu ju vëtë ju fajsoj Po të gjithë jam i të njëjtin problem Asfaltët të mira, rrugët të mira, parkinjët të mira, gjelbrimi i mirë, pastërti e madhe Ha e pjelë, sofrat e juja, mashallah Mrekulli, nej, se ma naj problemët së peo përmendi, kredijat e... Borgjët e borë, te, Hama dhe tjerat probleme i kini Vajza ka ik, djali ka këtë dëvërcu Vajza u martu, me kënzban mu martu Gruja i ka ik, këti qetri ka ti hërëm Ati u ka rrasë në drogë Këti qetri në zino, ati në burgë Këto ha O vlazën musliman Për anej për ju tham Të gjithë bëhë një aktiv Aktiv Qëto qka fola Çka ho oj aktiv, çka po dalm thon vetëm që, që fjalëshin e shurdhova a kte, po dua më të pa aty me familjen tondë debat çdo ditë kapak. Edhe çdo ditë aktiv më çën me studim kapak. Un sonte sonte sonte, një fëmijë i vogël 5-6 vjeç ku ishte sot sot, po boj hajgare me to, psuret e shkurtë dhe po ja lexoj Allahumma antar rabbi la ilaha illa ant. O sa unë di. E di se ja kam su babaj vetë, se në në vetë Ha thuje, vallahi me thamir Allahumme antë rabbi la ilahe illa antë Kja është i thëj në rapë që se idull istikfar Zonja e istikfareve استغفاري مش كراثوري اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا الاهدك ووادك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اسس مروك هاي قديك ما شاء الله اما شكون كيو كيو زوتريشا اي دعوه اي لوتيهو بأ. كاثون بيغامبري صلى الله عليه وسلم Kushe thot para gjumit Në vdek të atë natë hinë gjënet Edhe kushe thot kur qotë menë gjëzë Në vdek të atë ditë hinë gjënet Mëslimani se din Oë mësliman Oë vla jem Në kalëzot ashtë basë Ramazanit Sa kotë shkojnë të pi kafe e duhan Sa minuta Nukë harin të vellogë hario kjo 20 cigare Ka 2 minuta Sa bëjnë 40 minuta 40 minuta. E ke qocit vetveten, me qëllimin e ka bën ta. E kenal vetveten 40 minuta çdo ditë me helmue muskulinë tën. E kenal vetveten këtu faktikisht ti. Shikoj çfarë dëmje të bën. Azban ovla musliman, mu aktivizoati. Mau aktivizo, më ndrua akumulatorin, s'po ta dheza ai pari, blejëni tri. Më ndrua akumulatorin, çe çdo ditë 40 minuta mëvoj bon lexim, s'jan shumë po m duket 40 minuta. Vallahi s'jan shumë 40 minuta, nuk janë shkojnë, kalojnë. Nëse s'mundish të qëndrosh 40 minuta në orë, thënë asaj orë shkollore 40 minuta në një të kohë. Ndaj pra dy koha ka 20 minuta apo tri koha ka 13 minuta apo katër koha ka 10 minuta. Ose edhe ajën koftë shumë bëni ajë 10-15 minuta në ditë lexim, po bëni lexim bashkë me evladin edhe me gruan bashk me evladin edhe me gruan ledzim përse, se ti që po ndëgjojsh këtu vallahja ta s'pot ndëgjojnë tjetërk mund femna tona nuk ndëgjojnë zakonisht na që shë jemi shqiptarët në përgjithësi e kemi begi si mundim, si mund, a na vjenë si randë, neve mund, na vjenë me quë gruan gjamië, me nguë dërës a në gjami, dërsa, këne, na, na bura ta e, as selam, as felam, gruës a në këne gruja ku, gruja në të shkërën në mi gru Dhe më thonë, këtu duhet me ndruhe, me boni ndrim, me boni ndrim, e mu aktivizu e tërë familja. E lusim Allahun Gjelle Gjellalu, Allahun Gjelle Gjellalu hu në dhe është forcën këtë drejti më vlazën. Prandej, Inshallahu ta'ala, masi për shohë që ka të interesuar dikush dhe një pytje që dënë me bon për mes shkrimit, Inshallahu ta'ala, le të baj, e unë për ju thamë të gjithve, Allahun Gjelle Gjellalu hu ju aktivizoftë për ardhëmëri. Allahu ju forcoft me familje dhe me evlat. Eni ni përsi të veçantë si çdo vjet që ka mbodhur apo ju tham, dinarin, groshin, mos e harxhoni pa nevojë, pa lidhje gjithkund. Mos e harxhoni gjithkund, edhe reduktoni ushqim, reduktoni veshmbathje që t'jini të fortë materialisht. Ku të paraqitët nevoja për vjaznit ton, për musliman, ju tieni aktivitet. Prandaj, edhe runi evlat të juaj, evlat të juaj shumë shumë shumë runi Viti në kaluar kam të regua, për ndoshtë adhe njëherë, po e përseris, rasisht kemi qëluar në një vend në një musliman, një vla musliman këtu, edhe një jahudi në Zvicërë në Curi. Jahudia për i thotë këti tonit, tha ju a i qoni shqiptarët e ata fmit me, në shkollat zvicronë, tha po, tha kuku, tha këta e u prishin. Jahudia për i thotë këti tonit shqiptarit o pëse për thot e kështu, sepse ajë në shkollën e vetë jam sonë fejë në vetë, neve në shkollat e Zvistërës apo në am sonët feja jonë, në dim që jo, pra ndëj, inshallah o t'ala, inshallah o t'ala, këta une nuk jam për me definua këta, tash nuk e definoj, por edhe nuk jam i pari që kështu di të mëndoj, se edhe për për të vlazën si unë të mëndoj, edhe ju më siguritë mëndojmë, Elusim Allahun Xhel Xhelalu që n'artëm në këtë shtet i cili u ka dhënë të drejtat e jetës, edhe u ka dhënë vizat, edhe po na jep vizat hyrje dhe dalje, edhe plot të drejta, plot drejta si gjithë vendoret, Allahu Xhel Xhelalu ju ja mund sof, të gjithëve juve, inshallah ju me bashkuntore, me vllazëre, me miq që të keni te vendi e diasporës, e çeta keni me doni program fetar inshallahutaala, inshallah në inshallah, një popull që kanë zvitra fort gjys milionë shqiptar musliman që të keni edhe medrese këtu inshallah utala. Allah ju fërcoft, Allah ju bashkoft Allah ju mëncoft që se cili për ju gëtë jeni aktiv aqsa duhet Akulu kauli hadha Vë staghfirullaha li vë lëkum Vë selamu alaikum vë rahmetullahi vë barakatuh Nësim Allah unë zërë e sanëmën që tishë përblemën zërë të ndëruar për fjarët Ligeratat e cilët në au drejtuan me atoq Sinqerisht e lutim Allahun xhelahsanot që të gjitha këshilla të ken dal nga zemrat e devocësme dhe zemrat e sinqerta që direkt të dosh deportojnë drejt të zemrat e tona vepëna godasin shpirtat e tont, të difuzim me hedh në vepra. Unë lutem Allahun xhelahsanot që dhe është problem këto për ligjëratën bonjashtova për juve të cilët treguat durimin dhe sabrin, duke lutur Allahun xhelahsanot që të gjitha çau than ato ti morim sinqerisht dhe të difuzim në vepra vërtet dhe pastaj të shkojmë aty të shprëndajmë vërtet në nëpër shtfitet tona së nuk mundot veç Hoxha me bëj gjithçka, po nuk mundun azhmati me po bëj pa hoxhën. Mir pa hoxhën ju tregon këtu të, të them ashtu burrnimit, po pastaj keni pozicion ju, pastaj në shtëpi të juaja, atë do të shkojnë ti flitni këto fjalë apo do të timbani vetë në vete. Ndoshta bile bile dikush edhe në vete nuk i mban dhe nuk i fut në vepra, veç i kaprcajn, po inshallah dhe luksallahu xhenëshan u dhe shpresoj që në këtë mes mos të ketë të tillë, po të jemi nga ato të cilët vërtet i marrin fjalët e Allahut xhenëshan u porositë pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam sinqerisht me zemër dhe ai fusi në vepramo pastaj i thirrën të të tjerët, kështu ishin edhe kështu ishin edhe pejgamberët Alislam, kështu ishin edhe shokët e pejgamberit Alislam, nuk msonin kuran më pastaj derisa nuk e futnin në veprë, atë të cilën e dinin nga Kurani famollar, kur ngjallin diçka në hadithët e pejgamberit Alislam, më herë i futnin në veprë, më pastaj në dëgjonin diçtjet nga i dërguari Allahut, edhe neve mos prizmit që njojmë edhe një, një, një ligjërat më pastaj, po vetë këto i vulsin në veprat që kur jo të vijë ajo varës me ta dëgjojmë një ligjërat nga Hoxha Tjetr apo dikush i tjetër një ligjeruës, të jemi veç me atëtë të cilën e kemi ndëgjuë e kemi futur vej prate tona kështur dhe në Allahu Zeleshanu kështur është diknau që pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem unë ju kisha falenderua në emrin e këshilit, në emrin e kërënsis dhe në emrin tim personal si imam i përkohëshëm i kësaj gjamië par prezencën tua i vërdet jom ikënaqës e përshat fëtyrat e cilat që këmë pa vëlezër të cilat që këmë pa kërë oroj që të dhini prapë dhe më thonë njeri shumë të mirë sa ardhenë, Allah o gjëleshanu i shpërblev tani sa e shohën njerën disa pyët i këto misa Allah o gjëlar nuk përitoj me n <të> Selamun aleykum. O gjendëruar. 8 pjesëtar të ehli sunetit dhe i xhamatit, ai që i shaan dietarë dhe nuk iu bindet dietarëve të ehli sunetit. Fillimisht shamja nuk ka sifat e muslimanit. Një pësha lutë të gjithëve, dhaj që ka pyytë, dhaj që mundët më kenë atyë. A ka shahë pejgamberit dhe njëherë, kërë vë Allah i së shahë. Ali, salatu së shahë. Për ndaj, pa hymën e detaje, a është ehlesunë në vëllë gjemaë. E shahëmja, ofendimi, shahëmja nuk lejohët në asë një forë, në asë një mënyrë. Mirë, për që i shahën djetarë, të në asë kemi shka pojmë të është. O për djetarë, më Mos të shajnë të ulematë më dhajtë të imetit, së për indëgjët është grupacionet e ndryshme, filani, iqës përritojnë qafir, filani, qafir, a i qafir, grupa që, kjer, grupa që jetër, këtyn e qëfar, që ata këtyn e qëfar, së paska me tas njerim për të të të të që dhëthtë, la ilaha, ilallah, muhammëd, rësullullah. Fëndë e i rrurë, nuk keni kujdes. E dyta, sëramu alaikum, ho gjindëruar, Një hoq, i që nuk a gjeronë, Kunon dhe vjenë në Ramazan, këfal të rëvijënë, si imam, atë fatë të drejta, në uba imam. Allah dhjë, e Shumë. Pojë dhjë që atë jetë uqëtë, pojëtë në pizërë një për tjadër, pizërë në si të në, jërën buza, dhe një buza. Gjusë hojë të abri shfejë. Një e tini atë nësele. Një aty në mëshët me o gjep bileten rikëfercë. Ka bileta rikëfercë për në Zvijëtër të sijafin. Fërëndaj edhe unë e juve për ju thamë, kini kujdesë, kush për ju vjenë në mesin e juve, Allah është për bleftë. Se ta shubon kjo puna e hojë Allah kjo të pak, si në kajtë të kakalu, si në kajtë të biznesit pak. Uh, hajtë veç veç apujapin viza edhe kam në e në gjoshëm vijan i njënë një pakë po ka ka lua një pakë a dinë sa dhe përdo e më dalë me marrë një rëpë njënë, se kam parë e këtë zhjitë shëntë unë e sënte kam në vënd dindua për këtë hëgjën e juj sa imam i përkoshëm isha Allah nuk shkon për i këtubit për më dhe unë për qëtën e cilëarëve mu sënte të një amin amin Se më qëllë me ka për qafi së këmë në qërëdë gjëmotë i së mojënë Së pasë të këtë cigare, pak anë kohë të ju më ju të një këllër gjëmati për mirë I është Allah gjëmatëja së hodja së drejë në gjëminë Ta që të gjëva një liqë të këmë së më pilë në përreza të gjëminë Allah i është për vrehtë ë fëdoraktor fjalë publikist para hodhës juaj edhe unë këtu jam edhe u kam informuar këtë këto po ten, e konsiderojmë në vend djalit tanë së me moshën e djalit tim punift kam diamtë shumë fort mirë bashkë kalkan në botën islamne. Allahu i është përbleft, Allahu na ndihmo të gjithë. Edhe nisisht pasi kam suën në mëkën madrese ku un kam ngurguk edhe këtyç çtneles. Inshallah ma falem tani kësaj, un bëhet të falem publikisht si të kalojsh. Allah ju falë është Allah është në interes të islamit të të të muslimatë dhe. Me intereson është me ditë, a është më mirë në namazë me ingritë duërët, masë në gjdo rëkatëi. A po si është më mirë. Që. Qëtë tekvirin që e marim, është hadith i Resulullahit, është hadith i, i, i sakt, që ba, i pa diskutu shumë, Ma mira shtë më ingrinë, por nësë kemi mësu më ingrinë, dhe dhe dhe të një si ingreja. Më nësi ingreja në cëllëmishë se e hutëoj atë qeterinë, nëse i, qe, i qesë përqarje, dhe të ku ka qeter me zhepë, për që është të zhë qërë? Edhe për, edhe në rrë në rrë në pakë më putë. Që këni vlazen, ju këshini pakë më naltë, rrë në makë putë, në më poshtë pëshemi rrë në naltë, Një farë si hanefië, si shafieë, mësli lomë, këtu lë matë vesh në hanefiët të mamë me kemi, atë aqerit se kanë të mamë, këtë të kanë fasë të mamë, inshalla, pra ndë imë së hasënë në kësi nga të smime, Allahi Gjellë dhe Gjellë, une e falë të gjithë dhe gabimet. E une, mësë i sëka që i tërpytje, nuk po e prajnojmë atë tjera, mi aftonë, e kini pasë hodgjën tërkohën këtu edhe kini këtë hodgjën e juj une, une, une Se të një e ka të shkolla, e kështë e kryo Allahi i kaftëra zime, të ha me mu e dhe me juve, Allahion dhe rovë. Ka jo për internet, për internetin i pje. Qëpa në shëta e? Të asja rrush për atë burën e ahtive, që shonë një që shë bëhet ti, që shonë dhe që shë bëhet. A, e është një temë e gja, e jo. Për të zë, vë akë, për sërti bështë. Në vijat shkur, të me dëgjojnë të apë. Pabak, n është ta jetë ikonë e këmi stegu u përzdejo në internet kërkundë të sënështë Këbëjezidil Bustamiku ka qonë për njerëve muslimanve të njërëthuë Tregim islam Bisa është Bisak në thonë është Tregim isakt dhe më thonë ndodhë i esakt Bisak në thonë nuk ka qenë qen aqës e zakt Allahu Alam Këju pas ka shkuënë Basra Prej Basrës ka qenë Basrët e Irakët në ditë kur karamas namazit në gjumë i paska artë një me laqë që diçka i paska thonë qohë se ti nuk banë ta një më më fjekë për qohë më rabdesë dhe shkodit e dilë në kishën e krishterve. Se Zotë i sot vrejt duhurve tua dhe të banjë diçka shumë të madhe. Edhe këtë ka më rabdesë ka shkuë, kur ka hinë në kishë aty, a i brifti o kanë të u majtë meshen e dilës, kur e ka pa i zidë të busamin atje ka hinë ndetë o bloku e këtë. Edhe ka thonë, unë nuk muaj me folë, pa dalë a i qihini prej ymmetit Muhammed këtu mërënda. I thonë ata, ka e njotë të ti që janësht prej ymmetit Muhammed. Tha e njotë asë ymmetit Muhammed i kanë shenjat në ftyrë prej sejtë dheve që i bëjnë Allahu të gjëllë të gjëllë. Inshallah që pështu të regjimin. E kjo të regjimin është papë më i gjarë e namë pohon shumë gjatë inshallah ai që ka pyet allah i ia bën fitharin në fytyrën e nurit allah ka udallu po inshallah dalloha në ditën e gjykimit jam i aq lib ahle sunne vel joma ahle edhe jami muhamed sallallahu alaihi wasalam inshallah do të interesohet në internet në dizirata të ndryshme e unë po kërkoj falë më shumë do të thashë do të pavërtuaj namazvecës kështu që hocës lëvizimin e japi përjatë pyetja saktë Sjë midaj Shove Jene Ma se jem dreptur cho em pyëtje dhe, dhe, dhe mura si për sigëte strejnësi unit Tështë elektrona Po ta kamë mundë simën sexzeug welshur apart A kemi te drejt më agjerun njërdiq tështë tënkë Për shëmbullë ditën ë Gwoj Apo po tjetë e ng rechtin Një dit përra Po se një dit pas Per janberë Sr. Ba%, A.S. në adhëtën e surat Faqqer luckot se k e ka ndalu aqerimin, Apo veqimin e qnditës ë Gwoj Më agjerim në gwo A është rrësi transmetohet nga hadithet e datuara dhe genuara tek e Buta Muddi për disa hadithe, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ende ende ai vecimin e ditës së shtumë ajrën. Këto hadithe, hadithi i parë për xhaman është i saktë te Imam Buhari ndërsa i dyte aq pasën rreth ditës së shtumë rreth disa haditheve që sheh Al-Haban ibn Qasdan të sa. Sidomos tiat e përmendave çfarë çartsuan drejtzës së shallte të këtij hadithe. Dhe qime i këtyre dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe në gjuhon margjëhu nuk është i lejuar Pashtu qëshësh nuk është i lejuar edhe dhe dhe dhe ashtu Ndërsa, nëse vëhet me bashkanëgjitja një ditë pare ose një ditë pas, atër është i lejuar Sida masë mesaj me sëbëhet, me, me shkak, si qënë përshambull 6 ditët e muajt qëshuar e thër lejohet që ta gjithohet apo të fillohet nga dita gjyma ose nga dita shtunë Ndisa tjetarë që është me ndim edhe më i sartë edhe më i më prajtë edhe lartë panës por se me sebet nëse është dita gjyma ose shtunë jo për hirë së është të gjyma, jo për hatër së është të gjyma me më nëru si të gjyma por me sebet më arësujet shambull, kanë mitë qëtë një ditë prej 6 ditëve të shëvalet Pesi ka gjëru, ka metë edhe një, edhe sot është nesër është ditë a fundit dhe 30 dhe muajtë qërvalë, si shantë për nërë, edhe është ditë e gjëmanë. Këty të rejohët me e vequmë a gjëremë, për jo pëse është e gjëmanë, për përse ka metë pa gjëru një ditë e qërvalit dhe më thonë me një shkak tjetër, me një sebet tjetër, aja është a gjërimi qërvalit formëqimi i xhomasës ose i shtunës natyrën me, me me me namaz nf, nf, me, me agjerem, në fund me axherë, në votë tash e ngjatur nëse bën të marrën ose përvecim të këtyre detave kënce si matshaj për detave të tjera. E dyta thotë se përmes njerëzve të gjivë, shejtani, asistenti i Jezit. Nëse është për çëllim, ekzistojnë teje të tjera, si krijesa, ekzistojnë Nëse janë për qëllën, a ka, përveç, e, njerëzë dhe e gjithëve, shëtanë tjërë, lojëve tjëra, nuk ka. Shëtanë tjënë ose prej insanëve, ose prej e gjithëve. Prej tërë tërbjave, për arsujë e se, janë dy lojë kryesasht të cilat kanë komponente të njëjta modot e modë përqenë. Vete një përqen të dojnë, ajo është, se e gjithë nuk shihën, e njerëzit shihën. Ndësa jetë atjetën për qësht Loja po, forma jetës është në përgjithësien njejë Ata jetojnë, martojnë, desim, për diqka Muslimat për tjuna gjërojnë, falin Amaz, Benjamia, Gojnë, Ders, e tjera tjera Mirë po, prej nëse si kryesa, a existojnë kryesa tjera Jo shetan, a existojnë, mirë po Vëtëm dy loj kryesa është kanë komponentin logik Edhe komponentin epsh Edhe dhije Të tri komponente, vëtëm të dy Ndoj kryesa është njerëzit kanë logik Kan mendje edhe kan epsh, kojnë ti. Melat që të kan logik, kan mendje, por nuk kan epsh, kojnë ti. Kap që të kan mendje, të kërëgjërës e vërtes, kan, kan edhe epsh, mirë, nuk kan logik, nuk logikojnë. Kërë të më thamë, dhëtiste të rëgjitë, e kërëgjitë, e kërëgjitë, e kërëgjitë, e kërëgjitë, e kërëgjitë, e kërëgjitë, Alo, ju shanu josh për bleton e vici pak do të kisha ndërhyjnë në atë pyetje të cilan e para shtroi dikush me lejen e Hoxhallar vetë nderuar tonë atë pyetje të cilan e bën se një hoç si Li Spagjerojka po un fili mësh në huna me besoj që një hoç nuk pa agjëruar mbar syje e dytas ndoshta msosht një farë paragjykimi për atë njerëj ndonëse është ai pyet si vërtetë i sigurt dhe ka pyetse ti nuk smur, ke zmorë s'ke kurzot teatrë domethënë që devinitës ka arrit 100% se nuk ka ndonë farë paragjykimi apo thjesht të mendoj vetë se kisha dheroika pa ditse për çfarë arsye nuk pa agjeroika të themi domethënë të pretendojmë se e pa me drejtë me domethënë edhe e pa apoçi sepse pa agjërua atëherë neve për mund fal pastina duhet mja në pak mi, pa, përpora, do më ndonjëpakt një përpara domethënë me prum ose me prum në një ramon në çonse vjen edhe del imam e kemi për obligim kështu është takida e e sulnetit besimi i sulnetit thosht saluara kullu birn ve fajr faluni pas çfarë do imami edhe në çonse është xhunaqor duhet të falim pastina se xhamati është më me rancin në dinin e Allahut zbeshanu sando Domofonon nga akidia e lisunetit, besimi i lisunetit është të falemi, do shtallajmomi pse bën gjunofe. E pastaj ajo është kit me çështje tjetër se ç'do ta ket ai çështjen e Allahut xhënishan është diçka kit tjetër. Postësia më e modha do të jetë për atë. Allahu xhënishan me nëpërmes pejgamberit sallallahu alejhi vesellem tregon se ditën gomori, prun, se, apyësin, jun, një, hey, fulan, shenu, e gjykimit do sillet ashtu sikur Gomori, dietari i cili s'ka vepruar që traz në qofse ka ashtu. Edhe do ta pyesin pastaj xhemoti, unë në ketraz do ta pytni, "Ej fulan, ma she nuk alastakunta ta'muruna bil ma'ruf" don <të> ana lil munkar wa fulan cavo vuna jote asishet ni njeri ne bot i cili na urdhnoheshe per te mirë ndaleshe nga ekecja fakut ta murukum bil ma'rufi wala atih wana hakum an lil munkari wa atih fiornoisaport mund të mira akur sku bot mira ju ndalesha nga punte kshilla gjithmoni kumbo domovan ata m'sani veten i mad gojle csa i dënimin e ka shum mat mad nje boja e islam thot shto u ali mun bi ilmi la amalan mu'azabun min qabl abadil wasal ai dietar i cili nu punon me diturin e tina nket rast kjo es ne qof se osht ashtu së spodume para djikut, thot që do dënohet para atyre të cilët edhe adhurojn puta. Pse sa i po edhin shumë Allahun Xheleshanin u nuk pa adhurojn, dohom të sajm vetën me atë se do ta kët dënimin e tina, shumë më shumë se xhematit. Po elusi Allahun Xheleshanin që mos ketë të till as xhellon e as xhematun këto e shpallin të mbyllun ligjëratën, duke i falëruar Allahun, duke lutur Allahun Xheleshanin që të shpërblet, një ashtu edhe juve, se osht kuaj acis, m'boni Allahun s'kesh, domethun për me fol vis me prezantues Allahun. Allahu Xheleshanin e shpërblet u afro dava الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بارئ لطفك يشملنا يا بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ E kushqesh nërugë më të mirë, se aithë fërët nërugën e Allahut që bën veprë të mirë vë të tot Kuhu në janë prejë muslimanën Fihim tëbki ainahu, amërte bi afu i kamen